Firgələrdən danışdıq, hansı ki o firgələr, sufi firgəsiydi və biz e, müəllifin e, yığdığı cəmə, yəni sıraya baxsaq, yəni həmən bu firgələrin sırasına baxsaq görərik ki, yəni müəllif, düz müəlliflər cürbəzir öz kitablarına cəm eləyirlər, əsasən, e, bəzi halarda görürsən ki, ən müasir firgələri cəm eləyirlər və yaxud da ki, ən təhlükəli firgələr cəm eləyirlər və yaxud da ki, ən çox yağmış firgələr cəm eləyirlər və təki ən yeni yaranmış firqələrdən başlayacam eləmi? Hansı ki, müəllif də bu kitabında nə ola ki, ən birinci yaranan firqələrdən başlayacağını. Və bu firqələrdən də gördüyük ki, müəllif birinci, yəni xavaricə, sonra rabisilər, sonra sufilər və beləncə tədricən gəlir. Və bu bunu göstərir ki, yəni müəllif bu firqələrin yeni yaranmaq ardıcıllığına, yəni bu kitabda ona üstünlük verir. Və bu baxımdan biz yəni xavaricələrdən, ondan sonra rabisilərdən, rabisilənin qollarından Ondan sonra batıniyalardan, ondan sonra e, süflərdən danışdıq Və kesən dəsə bir süflər haqqında artıq yəni, bitirdik Və düzdür, bu demək deyil ki, əgər müəllif yəni, bu kitabda bunları danışıbsa, onun başqa halı ola bilməz Çünki bu filgələr, deyilər, Quran və sünnədən xaric olan, Quran və sünnəyin zid olan, Quran və sünnəyin müxalif olan, Quran və sünnəyin uzaq olan filgələrdir Buna görə də ola bilər ki, onlarda yenilik hər ildən yenilik olsun. Yəni, hər ildə onlarda yenilik olsun. Bu da heç də yəni, təzif olan şey deyil. Sadəcə onların bütün bu əqidələri, mənəhəzəri sadəcə olaraq bu tərtibdə yəni, meydanə çədik. Onların əsas əqidələri, bu ondan yaranma səhəbləri. Və bugünkü təhsil biz inşallah, yəni murciyyələrdən danışacaq. Hansı ki, göz murciyyələr e, yəni, bölməsi də obrik bölmələrə baxanda, biləcəcə, yüngül formada. Çünki... E, İbn Taymiyyə rəhməhullah burduğu kimi hansı simptom edir ki, e, biz gördük ki, ya e, alimlər onların dağında e, qımdan namazların, yəni düzgün olduqlarını bildirirlər. Bu da onu göz, göstərir ki, yəni bu murciələrin, yəni, ircə yəkdəndə, yəni firqələri, irci firqə də, o bir firqələrin nədir? O bir firqələrdən necəlik təhlükəsizlik bir axar. Düzü bu e, murciələrin də firqəsi demək ola ki, dərəcələri var e, və onların şiddətləri var və yüngülləri var və hansı ki, məsələn, şiddətlərdən gəlib sana görərik ki, cəhmiyyələr, murciyyələr kimi onlar həqiqətən ən qülətul cəh cəhmiyyələr və onların sirqəsi həqiqətən də ircəsi çox şiddətlidir və bununla yüngülü olmaqsa yəni səqqihlərin ircəsidir ki, hansı ki onlar yəni, əməllərin imanından olmadığını, yəni imanından olmadığını bildirlər, bu da necə deyəllər murciyyətl, bunlara da murciyyətl yəni fuqaha deyirl Bugünkü dövrdə murcələr var yoxsa yox gündə isə əvvəla bilmək lazımdır ki, yəni şərt deyil ki, həmin firqə var yoxsa yoxdur. Ona görə dərs öyrəyir. Yəni ona görə bu firqəni öyrənəy. Əsas məqsəd odur ki, yəni şərri biləsən ki, ona dəyməyəsən. Nə, ona da qarışmayasan. Çünki o zaman ki, Huzeyfə e, rədiyəllahu anh ki, hər bir kəs peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa baş təhcislər sor soruşanda mən ondan yandan şərrlər haqqında soruşum. Odana görə yox ki şəri bilim deyə. Nəyə gedil orda? Odana görə hişərdən qorun deyə. Ona görə də insan düz ən birinci insan, müsəlmanın yəni öz əqidəsini bilməyi vacibdir ki, hətta ona başqa necə deyirlər? efirgələr, şüpheler onun dəyər toxunmasın. Çünki insan öz əqidəsini, mənhecin, metodun, İslamun ərkanların, rukunların, bunları bilməsə insan, görsən ki, bu insan dindən salmalı çox asandır. Hətta bu yaxınlarda yəni bir insanla yəni qarşılaşdı Yəni, müsəlmandır, amma ki, xristiyanlığa qəbul edib. Və ondan soruşan da ki, yəni ondan sonra ki, yəni sənin dini nədir, mən musulmanam? Yəni, yoxsa ki, tovratla, yoxsa ki, Quranla? Yəni, ki, tovratla. Yəni, bəs onda nedir müsəlmandır, nedir ki, nə fərq var ki? Yəni, görürsən ki, doğrudan da, yəni, o da nədən ilə gəlir? Bugün müsəlmanların, yəni, haqq yolunda olanın dəvətlərinin zəif aparmasıdır. Və bugün birisi var, gücümlə çalışmaya d Çünki batıl firqələr var ki, görürsən ki, öz firqələrinə insanları cəmləmməkdən ötəri onlar bütün dünyanın var, dövlətlə nəsarət eliyirlər. Xristianlar kimi, o başqa firqələr kimi. Və görürsən ki, məsələn görürsən ki, Azərbaycanın özündə xristianlar dəvət, görürsən ki, həqiqətən də çox sürətli gedir. Ancaq əhlüsünnənin dəvəti, haqq dəvəti çox olduğuna onlar gözə görsən, amma həqiqətə isə onların dəvəti var. Görürsən ki, kilsələr tikilir və görürsən ki, e, müsəlman olan körpə ristanağa yönəldildilər, o da ola bilər maddi vəziyyətdən, yəni pul aldığından və başqa səbəblərdən. Və baxın mə biz yəni, öz dinimizi öyrənib, öz dinimizi yəni çatışmayır, təbliğ edirik ki, hətta yəni cahl insanlara da yəni düzyola gətirəyik. Və baxın mə demək olar ki bu gündə yəni həmə nuruzi e, mövcuddur. Sadəcə ə, bəzi insanlar var ki, onlar murciənin və ya iccanla olduqlarını bilmədiyindən elə bir insanlara bəhdanat atırlar ki, sanki ki yəni Şixalvani ki, adama görürsən ki, o cür mühəddisə, əslin alimnə, fəqihinə, əslin mücəddidinə o cür atma, o cürlərə qoynaq, bu həqiqətən də, yəni həqiqətən də, yəni elimsiz danışmaq deməkdir. Çünki o zaman ki, Hüseynə rəhməlladan sorsanda ki, Şixalvani murciədirlər, bunun cavabı nədir? Bir de o insan ya murciyə nədir onu bilmir, ya da Şəx Albani tanımır. Yəni, həqiqdən də o insan kim ki, o cürrət edib, deyilir ki, Şəx Albani murciyədir və yaxud o insan ya irciyə nədir onu bilmir, ya da ki, Şəx Albani tanımır. Çünki bu gün nədə görür ki, əgər ki, namazı qılmayan kafir deyil, illə ki, bu insan murciyədir. Hansı ki, bu barədə biz görür ki, düzdür. E, alimlərin barədə ixtilafları var, sələfi alimlərin ixtilafları var, hansı ki, Düzdür, e, bilə-bilə namazı inkar eləmək və namazı qılmıran, inkar elədiyinə görə, inkar namazı qılmamaq bu barədə ittifak ediliyor bu insanın kafir olduğu barəsində. Çünki artıq nəinki namaz hər hansı bir İslamdan zarri olan bir əməli inkar eləmək, artıq insanı küsurə gətirmişadır. Hətta İbn-i Teymiyyə Rəhmələ ki, hətta kim desə ki, e, qadının niqahizabı vacib olan insanı kafir nə görə? Çünki bu insan dindən vacib olan əməlləri inkar edir ə baxımından da namaz din əməllərindəndir. Amma o ki halı ki, namazı səhlənkarlıqdan at, eləmədiyinə görə iqra eli namaz vacibdir. Yəni va, qılmalıdır, 5 dəfə qılmalı, falan də getməşəndir. Amma vaxtım yoxdur, işim yoxdur, tənbələm. E, belədir. Bu barədə salim rixvi qeylə, yəni o xilaf da, yəni məşhur xilafdır, 4 məsələ başı xilafdır. Nəbuani yəni, şeyh Əmaliş, e, bir də Əhməd Rəhməhullahun aralığında xilaflar var və onlardan Əbu Hanifa ilə Şafii də və Əhmədə ə, İmam Malikə görə, yəni Əhməddən başqa bu yerdə qalan heç görə bu insan yəni kafir saymır. Düzcə Abahnitə görə, yəni türmədə qalınır deyilür və Malikə görə tövbə olunur, dönür və İmşafəli görə həmin rəydədir. Ancaq Əhmədin isə bu barədə yəni 5 rəyi var. O 5 rəydən yalnız birində o indi şo kafirdir. Çünki onlar deyirlər ki, Şafi ilə Əhməd deyəndə ona hədd qoyulur, hədd qoyulur və bu həddi xəbər bu hədd qoyulur ona görə ki o mürtəd olduğuna görə ancaq bəydə deyir ki bu həddir yəni özünü onu öldürmək ona görə verilmiş ona bu onun bu dünyada olan səhv etməkdir zinə elyan zinə elyanın yəni, evli izyakarın hökmü nədir daşqala axırı ölümdür aydınlı və də ki bir insan birinə qatilün nəfsiləşir ki qisas onun da cavab ölümüdür bu o, deməkdir ki o insan öldürülü qəhrə oldu görə O ödüməyədir ki, o insan öylediyi günahın yığılmasını ötürəlir. Və baxımdan da yəni bu kafir namaz kılmayan öldürməsi barəsən bu reylərdə var. O reylərdən birində o insan, yəni kafir kimi reyləri var. Hansı ki, üç alim onun kafir olmadığını deyir və İmam Əhməd rəhməllərinin beş reylərdən birində o insan kafiridir və belə bir ixtilaf, ançı o ixtilafın rəyin çoxu gətirib ona kafir olmadığını göstərirsə əgər kimsə bu gün o rəyi deyirsə o insan nə cürətdən deyə bilərək ki, bu insan müricədir bu da onu görsək ki, o insan ya irzərinlə olduğunu bilməyir ya da deməyək olar ki, dinlə xəbəri yoxdur çünki insan müricə o demək deyir ki, sənə qəfirə kafir, kafir demədik sən müricəsən bəli, əgər bir insan bir vakı insan, insana kafir demir ona dər o Bu, sənə görə kafirdir. Çünki sən özün e, göstəricilərə görə, sən özün qoyduğun qayda qanuna görə kafirdir. Bəlkə o, sən elə bir insanın üsulunu gözücüyü o insan əhlüsünün mənhəzindən qıraqdadır. Ola bilərsən xavaricilərin, müvətəzlərin, təşkilisilərin, ixvanları metodunu götürürsən. Hansı ola bilər sənə o metoduna görə oyunsan insan kafirdir. Əhlüsünün metoduna ziddir bu, aydındır. Ona görə bu cür insanlara bəyükdən atmaq ki, murciyədir və ya da ki, tofidi bilmir. Düzgün dəvət getmir, bu insanın ya özü mürca olduğunu nə bilmir, deyə ki, nə olduğunu bilmir. Və belə bir halda həqiqən də demək olar ki, yəni, bu günlərdə e, demək olar ki, mürca firqəsi var, çünki onların köklərində də var, bu əqdə də, burəy də, bu gündə var. Düzgün, xavar icəl məhsəsini gəlib çıxandaysa, məhsəl üçün, ə məşhur adamlar var idi ki, yəni bu barədə, yəni təşkilçi zad barəsində və Şeyx Alban o insanlar haqqında o da məsələn Salmanə səfər havalı barəsində onların ən birinci bu xavariji təşkil məsələsi yanda o zaman Şeyx Albani deyəndə ki, bu artıq yəni xavarijan yəni, bunuzladı ki, çıxır. Artıq Şeyx Albani bunun xəbər vermişdi əvvəzdən. Bir də sonradan artıq yəni çox fitnələri oldu və sonra artıq yəni elə bilmədiklərini yəni, elədilər. Və həqiqdə də, yəni, mürcəliyi var, o kirqə var, ona görə o mürcənin, həqiqli mürcən olduğunu, həqiqli mürcə nədir, insan nə, nə də mürcə olur, nə zaman o mürcəyə qidesini daşıyır, onu öyr öyrənmək isə, yəni, həqiqdə də inşallah lazımdır, çünki yəni, bu mühüm məsələlərdəndir, çünki görürsən ki, yəni, hətta diqtekellər var ki, gəllər qardaşın arasına, yəni görürsən ki, belə bir şübhəli rəylər atırlar ki, yəni kafirə, kafir deməlisən, öz mövqeyini bildirməlisən və ya da ki, başqa şey eləməlisən, ə, deməsən murciəsənsən, və murciəsən, murciə ya ney, da ki, poz eləməsən murciəsənsən, murciə olanda nəy nə desən bu təhsiləndə o insanın cahilliyini göstərir ki, o insan murciənnə olduğun, nə olduğun bilmir. Və Murcianın, nə olə ki, tərifindən gəlisə, lügati və istilahı tərifindən gəldiyisə isə və lügati mənasında murciya yəni təmbəlləşmək, qorxu, e, gecişdirmək, nə vermək, bir də arzulamaq mənalarındadır. Arzulamaq mənasındadır. Yəni, rizə sözü yəni, gecişdirmək, qorxmaq, ondan sonra vermək və nə isə arzulamaq, yəni və yaxud da ki, təmbəlləşmək, yəni, haldan düşmək, yəni bilir ki, yəni şəriət e, şəriətlə bağlı olan e, necə deyirlər, adlar var ki, fizgələr və təki başqa islahlar var ki, onların islahı mənaları çox zaman yəni lüğəti mənalarından götürülür. Məsəl üçün muslah mənasıdır və təki başqa təriflər var ki, bəzən ki onun lüğəti mənasını verilir və sonra onun islahı mənası da yəni şəriətdə olan mənası da onun lüğətdən götürülür. Yəni lüğət nəyə dəlalət elisə, islahı mənası da ondan götürülür. Və baxımdan da, yəni, bu ircənin islahi mənası da demək olar ki, yəni, lügəti mənalarından, mənalarından götürüb. Və o ki, qaldı onun təxir, yəni, uzaqlaşdırmaq, yəni, gedişdirmək barəsində, yəni, lügəti mənasıdır ki, onun mənalarından biri, yəni, gedişdirməkdir. Yəni, vaxtından gedişdirməkdir. Və bu baxımdan da, bəzi alimədir ki, Nurcənin islahi mənası odur ki, əməli əməli ikinci ikinci mənfiqiyə qolur. İkinci demə ola ki, cəlecəyə salmaq. Yəni əməl imanla bir olmalıdır, çünki əhlüsün etiqadına görə iman nədir? Söz, qəlbiy etiqid və əməl. Və üçü bir-birindən ayrılmazdır. Aydındır? Və bu baxımdan isə ə, kim ki bu qaydaya zidd çıxırsa, o da artıq əhlüsünə müxalif çıxmış olur. Düzdür, bəzi əhlüsün alimləri var ki, onlar deyirlər ki, əl-iman qaulun və əməl Onlar demirlər ki, iman qoydur və əməl bilcəvarı. Onlar demirlər ki, iman qoydur və əməl. İman söz və danışıqdır. Bəli, o insan, alim, əhlüsün olduğuna görə onun sözü, demək olar ki, əsasa götürülür. Əslinə qaydalır. Çünki belə bir qayda var ki, əgər müsəlman, insan əsl əhlüsünətlər, onun dediyi terminlər, danışıqlar əssinə qayıt alır. Və əssiz əhlüsünlə o insanın danışıqları da əhlüsünlə yozulur. Əgər o insan deyirsə ki, e, iman, söz bir də əməl isə o deməli orada qəlibin əməli zikir eləməlidir. Və bu bunun əməl deməyinin yerinə iki elə bölməyə lazımdır. Söz, yəni birini deyir ki, iman qovulun sözü bir də əməldir. O əməldə qəlibin əməli demədiyinə onun əməl bölməsi iki əməl da qəlbin əməli, birə qolların, bədən üzvlərinin əməli və qəlbin əməli, sıfatdı və bədən üzvlərinin əməli nədir? Əməllər eləməkdir. Baxımdan da bəzi alimə var ki, deyirlər ki, iman qolun əməli, iman söz və əməldir. Hansı əməllər də onlar qəlbin və bədən üzvlərində əməllərini ona daxil elirlər. Və bəzə dedilər ki, ircanın irzadı ircə ki, həman böyük əməl sahibin hökmünü axirətdə saxlamaq. Məsəl üçün Demək ki, e, hansısa insan böyük günah eyliyse, ona böyük günədə hüküm qoyulmur. E, bu dəlikləndə e, demək olar ki, e, bəzi alimlər ircanının bu olduğunu bildirirlər. Hansı ki əhlüsünə gərə, e, böyük əməl sahibi, üzü, e, imanı zəhif olan insandır və o insan e, Allaha əssü olan insandır və biz deyirdik ki o insan, o yəstəhək qəl O insan qəlmək üçün əzab əzəb edilməyə haqlıdır. Amə biz ki, o insan həqiqətən əzab verəcək. Çünki o nədir? Əlsan etiqadodur ki, böyük günah sahibi diqqanlar günü Allah Subhanahu iktiyarı altındadır. İstəsə əzab verir, istəyə bilər sizə bağışlayar. Ancaq Xavarijə münətəzəyə görə isə o insan böyük günah sahibi kafirdir və o ə, kafir də yəni cəhannamdə əbədi qalandır. Yəni, Budur onların etiqadlarıdır. Və baş baş baş baş əg ircanın yəni ircanın tərifini demə oldu ki 50 olan hökmə bağlamışlar və Əlinin ə, Əlinin fəzilətini başqa sahabələrdən Əbu ömərdən sonra salmağı bunlar buna görə buna imurca qalandı yəni kim insan ki desək ki Əli, Əbu Al Bəkr, Ömər, Osmanlıdan sonraki insandır. O insan yəni mucizəli. Bu da yəni bəzi insanlara yəni gördüyü tərzə görədir. Amma həqiqətə isə yəni Əhlüsün etiqadı ki, yəni Əli rədiyallahun Əbu Bəkr, Ömər, Osmanlıdan yəni sonra, yəni 4-cü, yəni 4-cü Çünki artıq bu e, bölüm yəni Əbu Bəkr, Ömər, Osmanlı bu hətta e, sahabənin peyğəmbərin vaxtında var idi. Çünki İbn-Əmər bu hədslərə vətən deyir ki, biz Teğamətsan vaxtında ən yaxşı insan Ağubəkir Ömər, ə, sonra Osmanı, sonra da əlini. Və zibat edir ki, Ağubəkir Öməri sonra da bıraxardıq, yəni kimi istəyirsə. Çünki o zaman ki, hanı bilir ki, yəni, Ağubəkir öləndən sonra, yəni ölüməmişsən qabaq, yəni Öməri ki, ə, namizət seçdi və heç bir sahibəni inədi, buna inkar edeməli. Niyə görə? Çünki onlar, yəni Ömərin, hamsn əsəl olduqların, yəni hamsn əsəl olduqların bildirdilər. Və bu da etnola ki 3-cü tərif ircan üçün islahı o oydu ki, qəmen insanlar Əlinin fəzlətini, yəni obri, obri necə deyirlər, obri sahabələrdən son olduqlarını bildirməsini sonra da murcələ adlandırdılar. Düzdür? Və bəzi də murcə o insanları sahabələri sayırlar ki, Hansı sahabələr, yəni Əli ilə müəyyən olan iflahla öz ürəklərini bildirmədilər? Yəni bəzi, yəni alimlər var ki, onlar həmin sahabəri Mürcədən allandırırlar. Və o sahabərdən də Şeyxə Vaqqas, ibn Ömər kimi, Murad ibn Hüseyn kimi və başqa sahabə var ki, onlar bu sahabəri Mürcə manda nəyə görə Çünki onlar dedilər ki, onlar yəni, əli ilə muhabiyyə arasında olan fitnədə onlar öz növqələyini bildirməli idilər. Ya onlar əli nə saymalılar ya da ki, e, muhabiyyəni. Əgər onlar heç bir nə haqqı deməli bunlarda heç bir e, tərəf üstünü verilmədiyinə bunlar artıq murca oldular. Bu da həzqəndir sahabilərə, yəni atılan dövdəndir, <coughs> çünki o sahabilər deməyolar Şəddüllaqa e, Sir İbn İbnə Məkim səhabələr, İmrân ibn Şəkin səhabələr həqiqətən də yəni, ayə və hədislərin nazil olmasına, e, deyilməksinə şahid olan səhabələr ən təqiləndə onlar əsahiblərin e, ən insanların ən təqiləri, ən necə deyir ən alimlərindən ]�hə idi. ən alimlər nədir? Və inşallah, Ha, ikinci bölüm odur ki, burcular bölməsi, ikinci bölüm odur ki, hansı əsaslara görə bu murciə məzhəbi dayandı? Yəni murciə məzhəbin yaranması hansı əsaslardan yarandı? Bir şək yoxdur ki, ham bilir ki, e, necə deyirlər, e, əhl-i sünnə etiqadı, mötəbə etiqadı odur ki, iman bir şey deyil. İman əccalər, yəni hissələrdir. Və iman bir şey deyil. Və iman qahr və düşür. Və iman iman odur ki, qəlblə iniqad eləmək, dillə dilə əməllə eləmək. O imanın əhlsinə görə iman budur. Ancaq bəzi şeyə görə ki görəsən ki onlar, yəni bu əhlsinənin bu etiqadını bilmə bilmədiklərindən onlarda bu artıq murcəlilərə tərəf, yəni yönəlmişdir. Hansı murcələr də e, müəllifin dediyinə görə, e, yəni murcələdə ümiyyətli sərhədləri var, onların şiddətləri var, onların yəni fəqihləri var, onların yüngül olanı var, onların ən şiddətli olanı var ki, baxınlar onlar, yəni fərqlənirlər. Hansı ki, yəni əsas murcələrin də etiqadları odur ki, onlar demək olar ki, imanı əməldən saymırlar. Yəni əməli imana saymırlar. Onlar deyirlər ki, insanın əsas imanı demə ola ki, dillə deməkdir və insan imanı dillə deməyə kifayət eləyər, əməl eləməsə də. bu da şiddətlərdən niyə yura? Çünki onlar deyirlər ki, yəni insan iman gətirməklə nə qədər günahlar eləsə və hətta küfr eləsələr də belə, onların bu əməlləri onun imana təsir eləmir. Bu da həqiqətən də e, murcəelin ən yüksəy, ən nizidlən xarab dərejələdədir. Ha bunlardan yüngülləri olanlar məsələn e, murcət fukaha kimi dillər bu baxımdan da Abu Hanife endə bu, e, bu məşədərayı var. Düzü Əbuhanifə və bəaləsinin ümmet-ül-aləmə rixsat və düzü məhəbbə rəy ol ki Əbuhanifə yəni murcətil fuqahalardandır. Ancaq onun tövbə öylib eləməsində isə müasir alimlərdən bəziləri yəni iddia elir ki o tövbə eliyib və bəzə iddia elirlər ki o rəyi düzgün sayırlar ki bu Əbuhanifə buraydan tövbə eləmir. Buna görə də bunlar düzü Əbuhanifənin irjacına gəlir. Bundan da isə Əbuhanifə ki iman sözün nəyə gəlmən təsdiq Və onlar əməli 2-ci Onlar əməli 2-ci dərəcəyə salmağından baxmayaraq, onlar ehtiad eləyirlər ki, insan əməl eləməlidir, eləməyi vacibdir, elə məsuliyyəti imanı ağılacaq. Və baxınlar, bunlar bəzi qalb, bəzi görə əhlisünnə muvafiqdirlər. Hansı ki, o şiddətli murciələrsə, görsən ki, bu vaizdə şiddətlilər və onlar o dərəcədə dillə çoğla deyirlər ki, ki e, iman eləməklə əməd eləməsəndə, heç bir günah sən imama təhsil eləməz. Aydın, məsəl üçün, və bu metodu, bu qaydanı, bu üsul bilməməkdən görürsən ki, bu gün həmən insanlar, hansı ki, bilmədiyi insanları murca adım verirlər, onlar bu murcanın əsasını bilmirlər. Əsasını bilmirlər. Və onlar hər məsələnin qarşısını bir-birinə, məsəl üçün, düzü, Peygaməsan vaxtında, Leyla dedi ki, cənnətə gən olur. Yəni döyüşü cənnətə gətirə bilər. Və bəzi dedi ki, o heç bir əməl eləmədi. Və bəzi dedi xeyr, əməl elədi. Çünki o insan Leyla dedi, o yerində qalmadı. O insan nə idi? Əlindəki xurum olan tımadı getdi cənnətə. Məna ol ki, döyüşü, döyüşmək nədir? Əməl etmək, əməl elədi. Aydındır? Bu hədis bu cürdü. <gülüyor> bəzi dedi ki, o əməl eləmədi. Amma onun bir o insan əgər sağ qalsaydı, o insan qüsrünü alacaqdır, o insan namazın, orucun tadacaqdır. Bəzədir ki, o elə işadət gətirilmə ilə əməllədir. Aydındır və bu hədis bu cüldür. Bəz hədisdə də və ki, Pəlisən deyir ki, əgər kim ölsə və son cürlə ilə olsa, o insan yerinədir, o insanın yeri cənnətdiridir. Və bu da onu göstərir ki, ola bilər, bəli, belə -bəl bir hal da oldu. Çünki Peyyəlisən vaxtında onun qonusu, yaxudun oğlu öləndə, öləndə Peyyəlisən onun ziyarətə ged və o, peyğəmbər ona baxdı, yahudu olara baxdı və dedir ki, lə iləla, kəlmə işarə etdir o yahudu uşaq atasına baxanda, atası ona ki, atı əbil qasım dedi, əbil qasım itaat edir və sonda <coughs> o yahudu övladı, qayıtdı, lə iləla dedi və sonra peyni səhəm və sonda övladı peyni dedi ki, əlhəmdürlər ki, Allah s.əhəmdürlər ki, Allah s.əhəmdürlər bir insanı cəhəmdürlər, cəhəmdürlər düzü Bəzləri bu ahətisə zəifli getirlər, bu ahətin zəif olmadığını bildirlər, ancaq bu cür mövcudə bir neçə hədislər var. Səhi hədislər, hədislər ki, kim ölsə, axı sütü, olsa. Bəşək yoxdur ki, o insanın həmən o vaxtı, o lə ilə hilası oldu, həm diliyə oldu, həm də pisliyə oldu, amma əməlsiz qalır, aydındır. Və bu da demək deyil ki, əməl imana daxil deyil. Bu, o deməkdir ki, o hədis onun boyuna düşən o vaxtı o idi. Onun bu ölüşən o vaxtı idi. Və o da onu deməy ilə də ölür, və orada nə döyünsənin, cənnətə daxil olmasın səhv olur. Çünki hər bir kafir, əgər ölüm əyahında son sözü ilə heç olsa nə olar? Onuysa yeri cənnətə oladılar. Həmçində mömin, mömin də onun kimi. Mömin də onun şeyə ölən qabağı, yəni son sözü ilə olsa bu da onun üçün, yəni gözəl nəcisdir. Və bu iki şeyi, üç məsələni, dörd məsələni ayırmadıqlarına görə onlar mürciə ilə təvhidi deməyə ki, Çünki Əhli sünnə etiqadı odur ki, iman qəhr və düşür. Tayətlə qəhr, axili ilə düşür. Çünki ə, İmam Buxarə rəhməlla dedi ki, mən dir, min nəfər əhlisin nədən adam gördüm ki, hamısı dedi ki, "Əl-iman qovl muaməl yezidu və yənqus." Yezid bitab, yənqus bil, bil ma'asi. Ya Abu İmam Buxarə rəhməlla deyir ki, mən dir, min nəfər əhli sünnədən gördüm, yani, bunun idi, yəni bunı hədis raviləri onun şeyxləri Və deyir ki, mən min nəfər insanlar gördüm ki, onlar dedilər ki, iman qoyun və əməl, baxın, qoyun və əməl, əmələ bu da nə daxil olur, qəlbin də əməli, bir də cavabın də əməli, qəlbin əməli nədir, onun eytiqatı, cavab ilə, bədən üzvən əməli nədir, namazdır, oruzdur, həddir, zəkatdır, rüqudur, səcədir, bu da qəlbin, bədənin əməllərdir, və ki, min nəfər adam gördüm, hamısı deyir ki, imam sözlə əməld Hamısı iman qalxıb ədüşür və, və təayətlə qalxır və müasili ilə də düşür. Bu da nədir? Bu əhl-i sünnənin Yəni iman bir şeydir. Ancaq mühətəz və bunlar deyirlər ki, iman bir şeydir. İman hissələrə bölünmür. Ancaq Fəniyyətləm deyir ki, əl iman, bir müməsələ, bu nəşəb iman? Bir, e, bəzi vaxtə gəlib 68, bələncəyim 67-68 bu cürlə hissələrdəndir. Yəni iman cürlb Ləylə Allah imanlandır, zik eləmək imanlandır, əməl imanlandır, həyə imanlandır, yoldan zibli götürmək imandır, aydındır. Bunlar hamısı imanın təni dərəcələrləndir. Bu da əhlüsünün ehtiqadıdır. Yəni, iman bir şey deyil. iman hissələrdir. Bu, itaətlə qalxır. Yəni, ibarət eləməklə qalxır və e, aksir, Allah aqsız eləməklə iman düşür. Çünki bir gün baxsa, bir nətisə baxsa görəyir ki, bir gün Muadz mincəbəl e, bir nisə sahabə Gəlin, gedək imanımızı qaldıraq. Yəni, e, ne deməkdir? Yəni, gedək zikirlərlə, ibadət ilə quraq, imanımızı qaldıraq. İmanımız qaldırmaq ne deməkdir? Demək, iman qalxır. Həmizində iman da düşür. Çünki insan özü-özündə onu hiss edir. Məsəl görəndə Ramazan ayı, insan özündə hiss edir ki, bunun imanı qalxır. Niyə görə? Orucu olduğundan harama baxmır. Musikiya qulağa sunmır. Haram şeylərə baxmır. Haram sözlər işlətmir. Ayqındır bu vaxt haramlardan uzaq olduğundan imanı qalır və görürsən ki, səhər mescədədir, gün orta mescədədir, axşam mescədədir, hətta bəzilər qardaşlar var ki, öz ə, o psikalarını Ramazana sallar ki, təmiz Allah'a ibadət eləsinə. Bu insan o vaxtı nəyi istəyir özündə? Dira, məndir Ramazandaki kimi deyildir. Mən Ramazandan sonra biri qardaşlarımın ortadan şeydir ki, Ramazanda mənim qalxmışdır. Yəni, nə dedi? İmanım qalxmış. Nədən dedi? Öz əməllərindən. Öz əmələdən bir deyir ki, bəli, onun imanı qalxıb. Bəzi hallarda da görürsən ki, ona deyəndə ki, niyə məsələcəcənsən, imanım zəyiqliyib. İnsan özü hiss eləyir onun imanı qalxıb, imanı düşüb. Və bu da həyətləndə görürsən ki, fitrətdəndir, və bu da əhlüsünə eti qalırıb ki, iman qalxır və düşür və taətlə qalxır, taətlə qalxır və axsinlə də, axsinlə də düşür. Bə inşallah gələn dəsə də, yəni məvzu uzun mövzudur. Gələn dəsə inşallah sağ-sər tamamlayarıq. Və Allah bilir, vəsal olsun Məhəmmədə, aləli Məhəmmədə. Yəni Şəaban ayının orucu, Şəvvaldan 6 gün, Şəabanın 6 gün orucu, Zülhiccanın 10 gün orucu, yəni bu oruqlar hər edə bilərizmi? Bir dəsə çevrilməz, çevrilməzmi? Yani, yəni xeyr, bu əməlləri eləmək bir də çevrilmir. Çünki insan da Ə, hər gün eyni tuttuğu e, deyilər, eyni əməl eləyir məsəl üçün eyni zikri eləyir hər namazınızda zikri eləyir, panalı eləyir bunlar vazi deyil insan sünnə namazdan qılır, bütün il boyu qılır insan bir dəd orijandı tutur, bütün il boyu tutur insan e, bütün əməlləri eləyir bu da o demək edəyir ki o bir dədə çevrilir yəni bir o vaxt çevrilə bilər ki insan o əməlləri Artıq e, vacibatlardan sayıb, o necə deyir, hukumlardan, vacibatlardan sayıb. Bir dət belə halda Məsələn, insan deyir ki, belə eləməsən, belə olmaz, belə eləməsən, belə olmaz. Belə hallarda o bitəti çözmələr. Yox, amma hər il bu əməlləri tutmaq, yəni Şabanı tutmaq, yəni nə qədər bazarsan çox tutmaq, ondan sonra Şabanı tutmaq, ondan sonra Zülhizləni və başqa əməl eləmək, bunları e, hər il eləmək, dağınlı eləmək isə bir dətə çözm أجزنا الله خير وصل محمد